Нарешті я спіймав думку, і мене залила радість повороту. Коли входив в село, скінчилась вистава в робітничому клубі, і я побачив знайомих хлопців. Коли я їхав на фронт, так ці хлопці були маленькі, а тепер вони були вищі за мене. Багато з них поженилися і навіть мають дітей. По красній вулиці я йшов додому, як і колись блимав вогник в маленькому вікні хворостянки, я пустукотів у двері. «Хто там? Володька!» Двері швидко відчинилися, і крик «Володька» злився в одне божевільне радісне виття. Мати була в сусіди, її покликали, вона з плачем упала мені на плече. Ще коли я підходив додому, мені сказали про смерть брата. Я страшно плакав за ним. Мати розказувала, який він вже був великий, що не вміщався на скрині. Він перший одержав мого листа з фронту а думали ж, що я вже вбитий. Мати служила по мені панахиду. Олег умер от тифу. Він так і не дочекався, щоб я привіз йому із фронту галіфе. А він так хотів галіфе. Синя з золотими кантами. Мені брат розказував, який він був дужий. Ще як малим, так бив парубків, а коли підріс, так його боялося все село і любили всі дівчата. Коли він умер, на домовину принесли багато вінків і сліз. Махну ще був неліквідований, і через наше село проходили банди. Комунарів було мало, і вони мусили ховатися в заводських трубах. Мати робила самогон, і я перекидав їй його. Вона плакала і казала, «Нема того, Володі! Умер наш Володя!» І я в обідреній шинелі і в полатаних штанях натхненно співав «Ми кузніци!» і по ночах з рушницею біг на тривогу. Мати казала, «Он, другі комуністи, що приїхали з фронту, у них і галіфе, і гроші. А ти, як був Босяком, так Босяком і застався». Я її заспокоював і казав, що скоро буде гарно всім жити, не тільки одним нам. А в село привозили порубаних кооператорів і комуністів. Я лежав в тифу в заводській лікарні, а прямо в вікно було видно часовню, куди щодня носили мерців. Я думав, скоро і мене туди понесуть. Після кожного приступу я виписувався і все розказував на вулиці хлопцям про бої, а вони купами з розкритими ротами слухали, доки мене не ламав новий приступ. Я лягав знову до лікарні. Це був останній тиф. Я майже вмирав, а тут іще мати приходила і плакала, що нема чого їсти, щоб я написав їй записку до кооперативу. Вона хотіла надіти мені на шию хрестика, але я відмовився. Мені снилися попи, повстання. Ну, власне, це був бред. Серце швидко билося, і я марив коли воно перестане так швидко битися. Та все, просив лікаря послухати мені пульс. За сім день після того, як я виписався із лікарні, мене в порядку бойового приказа викликає Лисичанський партком і дає призначення. А по селах рубають партробітників, і бандити на тім боці дінця гукають перевозу. По залізниці кругом села весь час ходить броневик, Мене посилають по службовій справі в Бахмут. Бахмут? Невже я побачу Констанцію? Та це ж моя вічна мрія на фоні крові й смерті. Був квітень, і я, блідий, смаглява смерть у шоломі, їхав до своєї мрії. Констанції не було вдома. Вона працювала в губна розвіті секретарем соцвиху. Батько її набивав цигарки. Я так багато хотів йому сказати, але чомусь тільки сказав «Дайте закурити». Він дав мені закурити і почав говорити про політику, як його більшовики ганяли на примусові роботи. Але про все це він розказував весело, незлобливо. Брат Коті, Броня, був в армії. Я пішов до губна розсвіти. Знайшов кімнату соцвиху, отчинив двері, і біля стіни, з лівого боку, побачив за столом Констанцію. Але здесь товариш Рудзянська. Вона обернулася, глянула на мене, хотіла щось сказати і захлинулася. Я був наче мертвий. Під мною не було ні підлоги, ні стін навколо. Мені здавалося, що коли я побачу котю, так от щастя я упаду. Мені навіть так і снилося, що от я... Йду до котиного ганку, а на ньому стоїть вона. Я підійшов до неї і впав біля її ніг, вниз лицем. Лежу й мовчу, і тільки чую, як солодко і тяжко б'ється моє серце. Підіймаю голову, а на ганку стоїть не котя, а її батько. Я питаю, а де котя? Вона уїхала на полярний круг. Але в уяву я не упав, а тільки хитався. І здавався собі легким-легким, не наче пір'їнка. Ми вийшли з котою в коридор, але не могли говорити. Тільки дивились одне на одного та зітхали. Потім я ходив до коті. І коли говорив з батьком, усе дивився на неї так, як тоді, весною 18-го року. А вона, вона просила, щоб я так не дивився на неї і чомусь, Полотніла. Я був такий щасливий, що нічого не помічав і не хотів помічати. Кутя показувала мені, які у неї маленькі туфлі. Дійсно, в неї манюсінькі туфлі, але я й досі не знаю, чому вона ховала від мене свої ноги, коли була босою, ще тоді, весною 18-го року. Мене, як неправильно демобілізованого латиші, знову забрали до армії. І медична комісія дала мені місячний відпуск, щоб поправити після тифу здоров'я. Я цей час хотів використати в Москві, ознайомитися з літературним світом і лишитися там. Одного разу котина мати сказали мені, що котя хоче поговорити зі мною. Ми вийшли. Ішли по тій же магістратській вулиці. Котя хоче мені щось сказати і не може потім вона сумною несміливо показує свою праву руку, а на ній, на пальці, обручальний перстень, що я його до цього часу зовсім не бачив. Такий я був дурний і щасливий. І чудно, я, я зовсім спокійно прийняв це, тільки став якимось Порожнім І життя одразу Почорніло В цей день я їхав